eta berri batekin hasiko gira, ah, berri kakotzen artean erranen dugu, ahituak egon entziste berri honekin genela segorena ez. Azken, zenbakien, arabera, aberatzak geroz eta aberatzago dira. Bai ez dira pobreago ez eta pobreak e, geroz eta pobreago. Eman kizuna hoi egiten dutanetik, naski biurte... Amar garen adio da, pentsatzen dut, hori eipatzen dut badaki, terri pikatzen dut, izbeinan da, zemaki berri batzu agertu dira. Naipatu behar nauskitzian, ala ere, eta hor e, gertzen dena usaiakoa azkenean. Geroz eta gehiago badira milioi asko dituztenak. Geroz gehiago dira e, be, aberasten lortzen dutenak, eta geroz eta gehiago dira horren bizkarrean egiten dutenak eta pobretzen direnak. Alta munduko populakuntzari konparatuz, biziki gutxi dira miliona er delako horiek edo miliajakk ere uh, dituztenak, eh? zpaita milioiekin haski batzuentzat. Euneko bat, e bat bakarrik gutxi, Baina guti horiek munduko aberastasun privatuaren erdia dute. Estatu batuetan dira gehienak eta iduriz honutik, Txinan, baren kontatzen bada dirua emaitzak edo diruak nondiren eta antasun privatuak suitzan dira gehienak iduriz. Eta bestena, zala ere, maiteka ipatzen zuen orain txetan, gaurko informazioa biztanda, Akitania eskualdaren izena azkenean autatu dutean, limaleko eskualdaren izena txamaiteko polemika ahondienak asiziren. Iduriz, hori zen gai nagusioien ahten, bordaleko kontsailariien ahten. Ez, nik nahi dut Akitania ahondia, nik nahi dut Royal Akiten, nik nahi dut Akitania land, edo xerrante libre, bon, Akitania berria izango da, kontengira diakitia. Zerbait datuko duen politikan ikusiko, eta atzo maindimuruak dimuruak migratzaileak aipatu zituen, itzietaputzen mankizunean, eta be zenbaki bat aipatzeko gaur, nazio batuen erakundeak zenbaki berri bat agertu du, Ama Marmila Migratsailer sendu direla 2014 urtetik Mediterraneo itsasoan urtero 3000ko bat gutxi gora bera gutxi gora bera sendu dira 2014ean edota 2015ean eta aurten beraz urtearen erdian girelarik 3000 heriotzaidenik Kondatzen ditu nazio batuen erakundeak. Itz eta Eta laster aritz galarraga gurekin izanenda eta gipuzkoa zutik justuki aipatuko dauku. Gaur, roi uh, tera ziberda, bai eka dela, bainan txustut martxoaren eungaren eguna bai, martsoa asparitik pasatua da, baina garaian beraz uh, ola asizen nui debu egunak kondatzen eta martsoaren ogeita marra pasanotik, ogeita mekoita mabioita mairu eta malau kondatu zen eta orain beraz martsoaren eungaren egunean gira. Gipuzkoa zutikek beraz segitzen du eta gaur justuki uh, gitarraua argitaratu dute, e, egunere hainbat ekitaldi proposatzen dituzte eta tartea Uh, benui debukoak adibidez uh, izanen dira berekin mintzatzeko bostaket erditan ondotik ekintza bat egginen dute San Martinazokan ez gara hartaldea eta horri behar da ardiz jantzita i eta metroaren aurkako konzentrazio bat eggininen dute Zazpitan hasanla egunero bezala beraz denak errekin mintzatzen dira segira, segidari buruz erabakiak hartzeko eta ondotik sortziontan hitzaldi bat emako kurdoen autodefentsa armada eta politika dilar dirik. Ekin beraz kurdoa hor izango da eta ondotik konzertu bat oksi di farfalla taldea ebe mentxe entzunga eta hori lortu duzen bezala Gipuzkoako plazatik donostian Monstruosis horribiluz, horribilibuz barkatu, otsi di farfalla taldea Ia deitzenda taldeau La sterdiskoa Aterako du laukotea Keterra mesala Shari donostian Isango dira amaretan Gipuzkoa plazatik Gipuzkoa sutik Plazatik, ora ina Tebista putz, utz, utz, utz Ia tiapitz, hitz Itzita putz Eta segitzen dugu hitz eta putzemankizunean telebistaz, mintzatuko gira, gaur gurekin baitu garritz, galaharra garratxalde hon? Garratxalde hon bai. Telebistabe giratu zuen, hemen dikampo egonaiz eta be, Usaien baino gutxiago gaina ikusi du telebista. Mm. E, orduan, gauza entesgarriak ikusi dute ituzuzuk. Bai, bai, bekatari zintzo baten gizara, mm. telebista ikusi dute, bi, azken bi haste aguetan ere, Eta gauza bai, gauza desente eta gauza interesgarriak, eh? Leinik, e? Lehenik aktualitatean den zerbait, gipuzkoa, zutik, e, donostian den mobilizazioa, e, erraustegiaren aurka beraz mobilizatzen dira eta hortik beraz, beha ipatudugu, dena den hemen ere guneroa ipatzen dugu. Ea telebista norat khatatu duten gaia zuri begiratzen duzu? Ori. Bai, bai, bai, bai, ze tira Gipuzkoa zuztik bera fenomeno aski interesgarria iruditzen zaite gure gure nui debu partikularra edo gure mm. estakinek 15M, M15te partikularra, bai, zuk esan bezala Errauskailuaren e, edo Erraustegiaren kontrako protesta gisa hasi dena, baina hori baino askoz ere kontu zabalagoa eta interesgarria go nire iritzi apalean beintzat. Telebistek e, zer e, jarraipen egin dioten, e, azken egunetan, bai, jasen, nahiko eskasa izan da. E, nik uste jo dutela gehiago isiltasunera edo isildu nahi izatera, bertan gauzatu diren hainbat eta egin ekimen eta, eta eta ekintza publikoen aurrean. Eta hori konprobatzeko ez dago, adibidez, euskal telebista ikustea besterik, esan nahi dute... Noski, eh, zeo zer handia egindutenean, e, Gipuzkoa zutikeko adiskidek, adibidez, ze pasaren larun bateko ba elkarretaratze jendetzua, e, 2000 lagun e, inguru bildu ziren, ba etebek, noski albistegietan eman behar izan zuen e, notizia hori, ez? Gero kontua da nola emant zuten. Eh, eman zuten adibez oso atzean, e, albistegietan oso atzean, aurretik asko eta notizia asko eta asko pasa ondotik. Adibidez, e, albiztegia Albistegia ireki zuten, ba, ba Garbiñe Muguruzaren e, tenis e, lorpenarekin badaki zurentza e, zera Roland e, Garro e, tenis chapelketa ira bizi zuela, Garbiñe bai, Muguruza e, Venezuelarra ustedu dela edo ustekin bai. e, nongo den. Tira guk e, Ez da euskalduna bai. Ez da euskalduna, naiz eta euskaldun askok ba hori, euskalduntzat hartzen duten eh izena bizan ingatik. Bai, eh? berak ere egin du, etzula eh? bat ere ulektzen zergatik denek Euskaldunak esakon txideratzen zuten, ordean uste dut hori anzten aldugula. Bai, bai, ez nik uste hori, garailekin gertatzen da, ez, denok nahi dugula gure eremura ekarri, eta bai. duen Espainiarrek haren ba, bandera pean jokarazten dute, eta eta guk Euskaldunak, baiatorri Euskalduna duen ez, ba, ba, gure eremura mura ekarri nire du, ez, bai, kontua da, albiztegian oski horrekin eh, zutela eta gero bat notizia andana bat pasazutela, E Gipuzkoa sutiken elkar jendetxu horren aurretik, ez? Hasta kini, adibez, ba, ba makina erremintaren biurteko bat egintzen bienal bat. Azoka moduko bat eh, hori, ba makinak eta erremintak ah, erakusteko. Adosaduz. Ah, ah, eta hori lenago. Bai, baduzuen, eh, bueno, tira gure Euskal jendartea, ba askoz ere E, arduratuagoa dagoela, hor lako kontuekin, e, ezen ez, ba, aztekinik, e, ba, jendearen mobilizazio e, sozial eta mm -hmm. eta antzerakoekin, ezta? Beraz, tira, halako batean, e, eman zuten e, elkarretaratzearen berri, e, ogei segunduz, dena esan behar da, ogei segundu, e, kontatu nituen, banan, banan, e, Seguruzki batean bat luzeak edo eternalak egin zitaizkioen ogei segundu, e, baina tira, mm -hmm. esan dezagun, denbora urria dela, ez? Eta, 20 segundu hoiek. Elkarretakeretzaren berriaren jarraien ba eman zuten e, Bartzelonako, ez dakit haue jakingo duzen, baina Bartzelonako e, banku bat okupatu zuten oraindela 5 urte eta azken aste hauetan e, ustu hustu egin dute, polizia gustu egin du banku hori eta istilu esan dezagun, ba Navarmengarriak edo gertatu dira hemen e, Barcelonane azken asteetan eta eh ez dakinek zer nolako eh korrelazioa edo edo jarraipena egin nahien baina lehenengo eman zuten gipuzkoa zutiken e, berri hori, eta gero jarraian, hori. partzerunako okupazio kasu hori, zta. Mm -hmm. Loturaren bat, segurazki baten batek bere buruan egin zuen. Bai. Bai. Mm -hmm. Ez, eta gero, hori, ez pixka bate... albiztegietan eta ematen dute, Gipuzkoazutiken berri, baina adibidez ba hori, atxiloketaren bat edo goten denean, edo istiluren bat poliziaren eta manifestarien edo han artean beti horrelako notiziak eta bai, eh, horiek mm. noski ateratzen dira albistegietan, baina adibidez nik estitut ikusten, ba ba egunean zehar egiten dituen hainbat eta hainbat ekintzen e, berri oiei buruz, ez da eser esaten. Ez da esaten adibidez, ezer, ba nola, takinik, donostieko portuaren e, privatizazioaren kontra, mm -hmm. ba alako, takinik, bainu hartze kolektibo bat egin zutenean, eh? meritua behar da, orain, e, maiatz bukaeran, ekainasi eran, bainatzeko zera donostiako portuan, egiten eh? duen, e, oraindik ura hotza hongo da, pentsatzen duen. Duriz zaintxara. Ez zaintxara, ez. goizuntan. Ah, ba, ez dute hain beste meritua. <laughs> <doane>. <laughs> Ja ezbait sanaitu hoye, eh? olako ekintzak eta ba ez tira sekula gertuko, ez? Eh? Gauza bera gertatzen zen eh zera banku eh, okupatuarekin, sanu istiluak egon diren arte. Bost urte, bost urte hauetan, ez da bankuaren berri inoiz eman, eta hor egiten ziren ba, ekintza oso interesgarriak, pixka batez auzoko jende babesgabeen arentzat, ez da e, antolatu ziren, arropa merkatu moduko bat egiten zen, e, trukean oinarritutako ekonomia bat bultzatzen zen, e, ez da kinik zer gaiago, e, adibiz janaria ere, ba, etzuden arentzate banatu egiten zen, Baina notizia noiz iritsi da, noiz iritsi da banku hori telebiztetara, bain zuzen ere poliziarekin iztiluak eta egon direnean e, desokupatu dutenean edo ustu dutenean. Ez? Beraz nik uste logika bera erabiltzen ari gilela horrein ere gipuzkoa zutiken e, inguruan. Eda bideak manipulatzaileak beraz? Tira, bai manipulatzaileak edo pixka bat beren interesera erabiltzen dituzte notiziaak ez. Azken badian haiek erabakitzen duten ez, zer den eta zer ezten notizia, Ba, ba gauza batzuk eh lehen estendituzte eta eta kasu honetan, ba, oso moduin justuan ere eh, ustez, ez, eh ba, ze eta bai e Barcelonako banku eh okupatu horrek egiten duten lana nabarmengarria da oso, oso interesantea, baina telebiztek eta jasotzen dute ainz uzen ere, ba, ba gatazka edo konfliktua dagoenean, eh interes konfliktu hori dagoenean eta agintariekin edo autoritatekin, ez beraz, injustuak utxienik eh, badan ere ustean. Eta gaudan ez dira euskal telebistaren eh, interesak hemen? Bo, segurazki, boterean dauden e, interes berberak, esan nahi dute Euskal Televistak ere, ba, tira, agintari batzuk baditu eta agintari horiek, ba, beste batzuek jarri dituzte hor dauden lekuan, eta azten bagara pixka bate begiratzen, e, ez daude batzubek ebesteen gandik oso, oso urrun, beraz, ba, donosti gana edo gipuzkoan, ba, erraustegia jarri nahi duten horiek, eta eta Euskal Telebista Publikoan ba agintean dauden horiek ba ez dakik nik eh, izango diren senitartekoak senitarteko politikoak noski baina baina susmoa daukate oso estuki lotuta daudela haien helburuetan mintzat mm -hmm. Genetun otolite baduzula Euskal Telebistaren aurka zerbait zenta bigarren gai ipatu behar dugu. jai <laughs> selfie Ba, baña aurka ez da, da deu ze aurka es eh? hor azkenbatean gure gure telebista eh? gure telebista publikoa mintzat hori da ezta eta guk ez paugu hitze egiten ba seguruki ez du beste inork itze ez eh? mm -hmm. Beraz, e, bai, e, poste naiz gainera arantxa, e, nol esan duzu programaren intzena? Hai, selfie. Hai, selfie, bai. E, zan dute, modu askotara entzun dute. eh? Ah. Saiuaren intzena, batzuk hai, selfie, beste batzuk i, e selfie. Uh -huh. Ez daukat, erabat garbi, oraindik nola deitzen den? Hurik e. nola egiten dute. Ba, bietara, bietara. Hai. Saiuan bertan bietara entzun dute. Ato, ados. <laughs> Beraz, imagina tu, haiek ere ez bada egite, eh? zer zer ja, dugu guk, ez? Eh? Uh -huh. Baina bai, ez postenais, ez bakarrik horregatik gero saioa beragatik ere, ze, aspaldian benetan, ikusi eh? duan saiorik teknik aspergerriena ez bada hortxe hortxe dago eh? bai. Hori da or, Euskal Telebisten abiatu den uh, emankizun berria, justu taipatogunola dea, piska bat, pikatzenbait bai. zituzten parte hartzaileak, bai. selfieak bakik goseden, bo ez denak berdin da telefonarekin zure burua argazki sartzen duzuolarek bai. moda hundia da, o sea, eman, albes zein izan bisten dena. Bai. Eta hor beraz Euskal Telebistak egin du emankizun bat, jokoa da? Baiokoazuk oso ondo e, definitu bezala da in selfieak ateratzea. Ez ez dago besterik, ez dago beste misteriorik, ez dago beste saltasunik, e, bil leiakide talde dira, bi talde eta eta selfirik honenak ze taldek egingo dituen hori da, jakin beharreko gauza bakarra. Zain dut eztauka, saioak ez dauka beste beste inongo graziarik, zuk ikusten dituzu lehiakideak korrika batetik bestera selfieak eginaian, jendea molestatzen, jendea nardatzen oso modu aktiboan gainera, eta saio guztia pasatzen da horrela, korrika zu ikusle bezala baleiakideen atzetik, ez da? Esartzen dute selfiea oteden, bat egin ikin garai hauen nola ditu nartzizismoa edo... Naskiba edo horren e, e, proba garbia garbiazta, eta ba, saio hau, nire ustean hori ba, ba, konfirmatzera da, tor. Zegainera, e, estu ezer esan horien artean, baina aurkezlea e, Julian Jantzi e, maitatua da, e, eta beko beste hainbat eta hainbat saioetan aurretik ikusia, eta azken proba, zan ezagun saioen azken proba, selfie bat egitea da noski, baina aurkezlearekin berarekin noski ados horra eh? nabite zera narcisismoren ha... bai ixar batekin ixar batekin hori eh? da <laughs> hau da narcisismoren gailurra ez esanite aurkezlea bera denen artean protagonista handiena bilakatzen da eta mm -hmm. eta azken proba da ea nor egiten duen e, selfie bat lehenago Ba, aurkez leharik. E, Izu bat. Aspaldi ikusi gabeko. Ha, bai, ega? Bai, bai, bai, bai. Ega da, ete bene, programa txarrak ez direla gutxi. Baina, alakorik nik behintzat aspaldian e, enuen ikusi, e, benetan. E, behuntza. Hai, selfie, beraz, uh, urektu zinbezala, baliudu ikustea. Uh, Piskabat bederen, eta gero, uh, bebederen, eti besteitzeitzalko gogo emaitzen du, ez? Ba, hori da, 5 minuturekin aski da. Ez, bai, bai. Ez. azken batean 5 minutuan ikusten dena da saio osoan ikus daitekena, Ez dago misterio, ez, ez dago bestelako bestelako ideia berritzailirik eh, saioaren bukaeran, ez? Ez gauza bera da. Beraz, 5, ba, 5 minutua kaso eskuzabalea eh? ba. jaizena. Minutu pare batekin aski da. Askita ikusteko ze ze mota den e eh? selfie Ados, bo, eta bukatzeko bitzaz izes ikusi ez duzun film bat aipatunei sinuen. Bai, bai eta ez, eta ez da ez dualako ikusi nahi izan edo baizik eta ezin ez izan dudalako ikusi ze ETB2n, kasu honetan, ze aipatzen dugu gaur ETB, right. baina etb 2 e, zera pelikula frantziar bat e, eman dute, E, ezin izan dut ikusi egile eskubideen e, tira betiko afera horregatik eh e, ezin izan da internetez ikusi adibidez baina filma da eh zuzen ere Canal Plus e, Frantziako kanal Plus e, bere garaian e, egin zuena e, donostieko zine e, festivalean ere zinemaldian eh bere garaian eh ba, zutena eta azkenik orain ba Euskal Telebistara iritsi dena eta Eta filmak izena du, Sanctua. Mm -hmm. ez, ez badute oso gaizkia oskatzen. Sanctua. Sanctua. Sanctua. Bai, bai. Rakaso bai, e, izen burua dagoeneko baten batek. E, ba, bai. Ima, Imaginadezak ez zein den gaia. Mm. Eh, garai batean hitz egiten zen. Ba, Iparre Euskal Herria, ez Etako kideen eh, santuario edo, edo leku babestu gisa, ezta? Eta ein zuzen ere, ba, filmak eh, horri buruz eh, hitz egiten du, hitz egiten du, ba 80 da batez ere hasieran, eh? Ba, Ipar Euskal Herrian, ba, etaren eh, presentziak eh, nolabait eh, eragin zituen, eh, ba, ba buruz eta eta noskingaen presentzia agertzen da alako batean eta eta tira. Ez, eta aipatu nahi izan dut, batez ere, mm, ez dut ikusi, baina adiskide eta haotxe kontrastatu eta eta fideagarri batzuek esan diatelako, e, nolabait euskal gatazkaz, e, mintzo dene filme on gutxietakoa delako. Ados. Bai, bat, dakizu garen txaurie, normalean... E, Zer, euskargatazkara gerturatu diren filmeak batez ere Espainiarrak horretan esperientzia badugu, mm -hmm. e, oso oso oso txarrak, oso eskazak izan direla, mm -hmm. eh. Oso genek, manikeoak, oso oso genek, oso simplifikatzaileak eta oso herridikulizatzaileak, eh, sarri. Eta kasunetan, ba, filma filma ona izateaz gain, nolabait ere Gaiaren tratamendua ere, mm hona -hmm. homen da. Mamitsua eta Landua bentsat, Hori da. Ha, dox, Sanctuer, beraz, be, gluriositatea bedren piztu daukuzu Aritz Galarraga. Bai. E, be, a, telebista horretan utziko dugu gaurko, ezta uh, zaitutzi gortuko, ez dutzu de burua askizik gortzen duzu da, euskal telebista begiratu ziduriz. <laughs> <laughs> ba, eskerrik asko, eskartzen da, eh? bai. ez gehiago zigortzea. <laughs> Bile esker eta ondoko ariarte? Zuri, ondo izan. Eta itzeta putza mankizunean laster gure gomita irati iziak izango da udako ikastaroak aipatuko ditugu, udako Euskal Universitatak antoratzen itunak urtero, eta urten ere beraz bayonan, badituzie laupa bost, zitutgiagoz makiak uh, gogoan baina nor, denetarik skuntzari lotutakoak adibidez, diseinuari empresa batean edo elkarte batean jortzen diseinuari pentsatzerakoan, eta kulturari buruz ere Uh, mahin inguru gixako formak unzabat uh, biegunekoa hori dena irati ziarekin haipatko dugu laster bostak eterdi euskal irati etan berriak zurekin maite la pai Arresti gundu zuregul eta resti hontako aktualitatean tren gidaien mogimentiak jarraiki beharluke hasteko gu eskualdian hendaiako tren gidaiek goizuntan eginden biltza nausian erabaki behitie, horren jarraiki ehuneko hiu ehuneta hiu boska alde eta abstantzio batuna huna boskaldiek zer eman dian hotxe, gobernoak egindian proposamenai esetz borobil bat eman dioie lanlegian hogeita bedeatzugeren artikuliaikin esti ados dioien az beste gusiak esestatzen Ahal artikulu artikuluuneeke. Bestalde Baionako postagako gutun banatzaileke greba jaraikitzen ditarhen go izan abiatuiten negoziaketaik ez eta goizuntan algarretatze bat egiten tzen baiunako heriko etxeitzziean hamabi utzuri edo turna elkitzeko erkitzeko posta eta hoida uh, arrenkua arrenkiak garrri langile jaenzat ostegin juntana mugmentuhuneke jaraiki kodie etazak banaketa bate hittzen maiten die Enpresa bien auardia eskerten nahi izan du Baionako merkataleta industria kanbeak eta saspi enpresa salkattu dutu auartak joietan atsematen da batidako esneki egilia edoue biltoki promotora ea edoe mauleko arzen espartina egilia Turismoa bulegua eta merkattaritza ku ber union atmaiten eraldia egoitza beria baiionako eskaldunen plazan eta astehuntan estrenatu ikizanda, da milio bat euro koste du hunek eta bekunntza, beraz oso eraikuntza modernua dela eta hama hilabete lan egin behar izan da jota heltzeko. PNB alderdiak antolatzen de Mintzaldiba ta racuntan saspietan hasparneko harriz barne sinema shalan euskara saindu lemaikin patsiba starika icarro betar eta eneritze sabaleta dia Mintzatuko aldiz futbola dugu Aipatuko aratsuntan futbol partidabaten mentu abeita ligak lauskaltalde izan dutu dagun sajueti goiti bos gerren bat agian hoide laiki erunako osasuna hunek valentia bat lortzen bali badu osasunak goiti juiteko e, finalerdi eta finaletan jabazten ahaldu eta hortakos saikatu da atletik real eibar eta alabesekin eiatuko da maila goenian finalerdi eta nafartarek taragonako nasta iizaen die eparrean, Zuneko partidaida hasizken arratxuntan Iruian zorzietaik goitizuiko aldiz disken Katalunian ondoko it beriekin sari seietaana. Maiite ditun maite gure bazterrak lambroak Hizkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak luzan txezarre Bizkutatzen duen.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 Asteuntako kanpo komintzaldien saioan, eskoalerriko bake prozesua izanen da aipagai. Baigorien, dolazonbait aste iraganden bilakaeraren jardunaldietan, Eskoalerriko Uniberseate Herrikoiak komitatu du eguzki urteaga, soziologoa, gaiaz mintzatzeko. Bake prozesua eskoalerrian, aipagai, kanpo komintzaldian, hastezke narratzean behatzeontan euskari erratietan, errepika, hortzegunean, oren batean, iruleiko erratean. Itzeeta potz, hoz itzeeta potz, itzeeta itzeeta rentxana, ipagaiak tenore untan berria puntu eusekin azteko itzuli hau Gipuzkoa zutik dinamika nagusi tenore untan erabiltzea B okupatzea, aste ta erdi inguru darama Gipuzkoa zutik mobilizazioak martxan, Donostiako Gipuzkoa plaza eta bule barra erabili dituzten agusiki mainan idiko beste doze ingune erabiltze zaketen, lekua bainuago erraustegiaren aurkako alda eta mobilizazioa dituzte ardatz. Ez tabai da, Elburu hori buruzko gogoeta, argazkiak ere, beraz hemen ikusgai dituzie berrian, argian ere segitzen dute, urbiletik segitzen, uh, argiako lehen orrialde alde hortan ere, uh, bigarren mailara pastinda, laire gaur Gipuzkoa zutik, garren eguna Gipuzkoa zutikek erraustegia eta sistema politikoa zalantzen jarriz. Euskal Telebista haipagai ere berrian Nafarroan espazio e radio elektrikoa zabaltzeko eskatu dio Nafarroak Madrili. Nafarroan ETV ikusi alizaiteko bigarren multiplex digitala emaiteko edo multiplex autonomikoa. 6 kalnaletarat zabaltzeko alazer galdegin duen Nafarroako gobernuak nahiko teknikoa, baina azkenean Euskal Telebista beraz Nafarroan ikusteko gixan uh, galdetzen du gobernuak berak. Katalunia ere Aipagai eta Katalunian giro hotza gobernuan aurrekontuai emandako eseskoaren ondorioz KUP alderdiko akordioa edo KUP alderdikiko akordioa Etentzat jodu Puig De Montek beraz presidenteak Bart egin batzar uh, orokorrean kupeko kideak aurrekon du jarritaako osoko zuzenkatei euste erabaki zuten ez zuten onartu beraz. aldeko hogeita boto, beharzi botorekin eta aurkako hogeita seiekin haenttzeko harttarazi die ku eta Jones Pelsri oin arrizkoa dela bien arteko elkarlana prozesu subiraniztak aurrera egingo Badu. Giloa beraz hortan da Katalunian mementuz uh, argian ere haipagai uh, puik de montek hau uh, txitzat emandu kupekin duen egon kortasun itzarmena Kataluniako presidentak du aurre ez estituela edo zein preziotan adostuko eta ku palderdiali gezuretan aritza leporatu dio politikan Música Mertzalde atxiloketa batzu ere gau, amnistiaren aldeko eta erreprosioaren kontrako mugimenduko laukide atxilotu dituzte Espainiako Ziteginazionalaren aginduz atxilotu ditu ertzaintzak. Deklaratzerat deitu zituztenean ez direlako joan Fernando, Fernando André uepaileak agindu ditu atxiloketak eta bihar hartu nahi deklarazioan. Euskaleriiko izan aldiz Sudmin enpresaren maskarada da APAgai ala duen duenxalatzen den lapordiko ekologistk, GMMAZetarako jagaipen batzorde baterat, deitu du enpresak etziko, naiz eta oraino baiiminik ez izan, protesta deitu dute beraz topmin EHX eta hori ostiralean atxaldeko seietan hitzordua emana da senperen. Eta argian gaur titulu nagushi zat Gipuzkoa mozal legerik gabeko lujalde izan natu dute batzah nagusiek. Argiak aurkestutako mozal legeren inguruko proposamena onartu dute, gipuzkoako batzah nagusiak hotz EH Bildu, PCE, EH EH eta Podemosek elkarrikin aurkestutako testuak jasotzen du beraz mozal legea gipuzkoan ez aplikatzeko kompromisoa horretaraziz beraz argiako kasetari bat kondenatua izan zela lege horren pean, txominista Seriaren seigaren atala, ere ikusgai gai duzie, haste asken edo bezala, lapurreta deitzen da gaurkoa. Grebak al, haipagai aldiz, uh, kaseta puntu eusen, SNCF-eko grebak du akordioaren faltan, lanlegaren kontrako protestak bizirek diren bezalase, Reinbideko langileak ere mobilizazioekin txegitzea dute, aurre akordio bat ardietxi zutelakoan laster egoera bere onerat eturiko dela zabaldu balin badute ere CGT efo tazudek grebarekin txegitzea delbi deliberatu zuten. Kasetana ipagaila. Aletsu sobaran Euskal Preso aldiz goxe greban ekainaren iruaz geroztik kazetan hemen irakurgai Lioneko kartzelako administrazioak Euskal Presorik ez den balantzeko kartzelarat leku aldatuko zutela jakinaraz izioten gerostik goxe greban da. Eta Baianako pietunak ere determinatuak mediabazken hemen aipa gai negoziazioak uh, porrotegin ondotik uh, pietunek segitzen dute mobilizaturik grebarako eta bukatzeko zidu esten titulu nagusiten ore untan akitania berria ola deituko baita eskualde berria, simpleki atseman dute akordioa iduriz eta beara prentsaitzulia hortan bego gaurko, kasetari iritzirik ez gaur aldiz laster gurekin gomitaba tirati iziar gurekin izango da UEU kantolatzen dituen udako ikastaroak aipatuko ditugu, uh, ustailan izan godira ustaila lehen astean eta bex, eta sunetan sartuko gira bereki lan. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! Hitz eta putz! Bementuz, berguzki eta giroan sartzen gira frikun taldearekin bua mia baten gixara. Ez ba nahi zazabatean xortu Ez nautetu kionean pausatu Ez ba nahi zazabatean xortu <gülüyor> Ez nautetu kionean pausatu Horda gantatzen dudbomi baten gitara Lasak zenetak kalmatzen aiz tovela Ez vanais a sabatean sortou Es nau tete toquion pa un chatu Es Ez a sabatean sortou Es nau tete toquion pa usatu Si conso soa welvide estrompa tudas Cola vera y mi abaten gisara da itzenak antua frikun taldearena seiak laurden guti dira gure gomitarekin segitzen dugu Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskalirratietan UEU udako Euskal unibertsitateak aurten nere antolatzen ditu dakizen bezala eh uh, udako unibertsitateak eta aurtengo egitarago aurkeztu dute gurekin xetasunetan xe txartzeko irati hizi arratxalde honen arratxaldean bai Iruña, Eibarren eta Baionan uh, izango dira aurten uh, ikastaldi uh, badira legardunaldiak denetarik bada xetasunetan xe txartu intentsina Hara ere, galdera zozua maiten du, ben, antzergatik Udan ikastaroak. Ez hortz da, ondakzat, <risa> Bai ez da? Ba, bueno, behira, alde batetik e, gure ere badelako, ez da? Ikastaldia e, hoan tolatu duena UE da, Udako Euskal Unibertsitatea. UEU bera Uda garaian sortu zelako, hau da, ba, orain dela berrogeita lau urte doni bane euskaltzale talde bat bildu zen, Eta ikusi zuten e, Euskarak unibertsitatera salto egin behar zuela, unibertsitate propioa behar zuela, eta horren bidean, hasi ziren udako ikastaroak antolatzen. Gara hartan dagoeneko Katalunian eta beste hainbat lekutan ere, ba, e, erabiltzen zen ereduarekin, hau da, udako ikastaren ereduarekin. Eta bueno, ba begira, berrogeita lagu urte ostean, jarraitzen dugu gure udako ikastaroak ezken zen, Euskal Unibertsitate horren bidean laguntzen, gero egia da urte osoko Udako ikastaroak edo udako ikastaldia daukagula, hau da urteosoko UE bere bagarela, argitaletxea ere bagara, ezta, baina egia da, da, udako ikastaroak direla oraindik gure nortasunaren seinua eta gaita gure eskaintza esagunena, ezta. Bai, azkenan hori Irris pizkate gaitenuen, ze, bo, laburrak dira, zomaitigun irautunte eta ez da berdin urteosuan egiten delarikola klase eta bispa hiruegunez gauzainitz ikasten direlarik ere Hori da, esta, ta gainera uda garaiak badauka beste giro bat, ez? Zeinetan ikastea ere ez da esfortzua. Mm -hmm. Ez da jendea ez da hurbiltzen ikastera titulu bat lortzeko edo behar dituelako kredituak, gero behartuelako bere motivazioa pertsonala da dator ikaste hobetzeko hobettzeko e, profesional gisa hoberttzeko pertsona gisa Orduan udako garai horrek ere ba, e, e, errazten du aparte hartzea errazten du ikastea ez izate esfortzu bat etazuk ezan bezala ez bi eund dira hamarrama ordu orduan, E, Motibazio horrekin ere ikasten dugu hobeto alaiago, eta bueno, ba, gure ustez, eskaintza, erakargarriagoa ere bada. Orduan eskaintzaren aldetik, uh, bai begira jartzeko mm -hmm. irati, uh, bon, gaiak denetarik badira, urte guziz mm -hmm. bezala, Hezkuntza leku ondia du ere, aurten, mm -hmm. ba dugu, mindfulness, eta mm -hmm. besta aldetik ere zigorak eta burasoak, mindfulness mm -hmm. irati Zer da?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 alde batetik eta besteaberriz izenburu guztia da gurazo ezitzaile eta aurren arteko harremanak, ez zigor eta mehatxurik gabertko harremanak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 Beste ikastaroa ez guras ezitzaile ikasgelatik aparte ere, ba, etxe barruan ere, landu daitezkeen teknikak ere ikasiko dira. Mm -hmm. Ezkuntzari buruzko ikastaroen aldetik, uh, indar bat maiten duzu, urtero? Hori da, bai, ze... Bai, bai honan, bai eibarretan, zengiruñan ere, ba, irakasleen presentzia handia izaten da gure ikastaroetan, azkenean ezkuntza munduan da profesionalen sektorea ere oso handia da, bai Iparra Euskal Herrian ere, gainera Euskaldunan kopurua eta proporzio ere handia da, eta hori ba, lehen ez dut esan, baina gure udako ikastaroen beste ezaugarriotakoa da Euskara utxian egiten den eskaintza dela. Orduan horregatik gure eskaintzan beti zati garrantzitsu bat irakaskuntzara, begirako ikastar izaten dira, irakaskuntzako profesional euskaldun asko ere badaudelako. Mm -hmm. Hor, bai honan beste uh, ikastaldi bat ere bada, bo azakent ikastaldi aden ikusten erarik egitarawa, kulturari buruzkoa, kultura mm -hmm. autor, autodeterminatu tuko oh, hai, Bai, hori bai, da. Baina bai, bie gunez, bat dira parte hartzaile desberdin hainitz, itzartzeak dira nola pasako da Hori da, bai tgo horren ezagorria da ha bate islari izango dituela zorzi hamar bat iszlari eta gai orokora da eta kultura autodeterminatuko balitz horretan ez gaur egungo euskal kulturaren inguruko nar eta bat egin nahi da horretarako hainbat islari gonbidatu dira eta esperientzia ezberdinen webbineen artean eta. Pa guztien arteko gogo eta horren bitartez egingo da ba, gaur egungo euskal kulturaren argazki bat. Ikastaro hori gainera oso berezia da, alde batetik ba, antolatzailean gatik, hau jakin aldizkariarekin elkarlanean antolatutako ikastaroa da, eta baita ikastaroa emango den tokiagatik ere. Baionan esken niko dugu, baina gainera baionako gaztetxean, zizpa gaztetxean esken dugu ikastaro hori. Mm -hmm. eta hor, parte hartzaileak edo nori zaiten aldira, ez da profesionali zaitea beharik? Hori da. Ikure mm -hmm. ikastaro guztietan, izen ematea betik irekia da hau da. Interesa daukan edonork parte hartu dezake. Lehen aipatu ditugun, beste biikateroak bai daude oso bideratuta. Hezkuntza irakaskuntza ez, eta ezitza heziketa mundura, baina hauetan ere parte hartu dezakete, interesa daukan edonork, tan titulaziorik eskatuko. Uhum. Eta kultur honetan berriz, Ba hori da, ez da inolako titulazioarik behar kulturari buruz ez interesa izateko beraz interesa daukan eornorrk emman ezake izena euskalduna izatea da baldintza bakarra nola baite eszen ez da ba. hoere euskara sean emango baita uh -huh. e beste uh, ikastaldiak diseinuari buruzkoa ordona, ba, or zer da? hori da Hori da, proiektua gauzatzeko design thinking izeneko metodologia, edo, landuko da. Hau da, e, diseinu mundutik datorren metodologia da, hau design thinking, ez? E, ba, edo pentsamenduaren diseinua, edo izango ditzakena Euskaraz, eta hau, orain konturatu dira, oso erabilgarria dela proiektuetan lan egiten duen jendeari, hau da. Ba, proiektu bat baldin badaukazu ba, abiatu nahian, ez? Ba, zure inguruan izan daiteke edosei motako proiektua izan daiteke, ba, em, bati ba, zabaltzea adibidez, edo zuen etxea, zuen herrian gaztetxe bat zabaltzea, edo zuen kultura elkarte bat sortu zuen herrian, hori proiektua da. Eta proiektu hori lantzeko pertsonekin lan egin behar duzun momentuan design thinking metodologiak emango dizkizu erramienta batzuk, ez tresnera batzuk, ba lan egiteko eta taldean lan egiteko. Uh -huh. Oso gauza berria da, egia da, diseinu mundutik datorrenean betik ematen du, ba, beti publizitate edo marketingera bai. egira izen daitekinik, baina kasu hontan konturatu dira irakaslei hauek ere, ba beraien esperientziatik ikasi dute edozein edozein arlotan funtzionatu dezakela. Mm -hmm. eta jardunaldi bat ere uh, energia berrista zailei buruz. Horira da. Hori da, eta gero, hori ba, orain arte aipatutako ikastarbak baionan eskeniko ditugun moduan, ba, energia berrizta eta zare elektrikoak e, jarrunaldia, hau bediz, estia eskolaan emango dugu, hau ingenieritza eskola, hor darten dagoen estian, beraiekin elkarlanean antolatua, aritzak han dabilor jarrunaldia zuzen zen, eta hau baidala nahiko espezializatua baita. Ez? Ze honetan e, landuko dutena da, energia elektrikoaren Ba, baiz horkuntza, konsumoa eta erabilera Euskal Herrian. Mm -hmm. Baina gainera, zentru moduan hartuko dute Ipar Euskal Herria. Orduan egitarago ikusten baduzuen Ipar Euskal Herriko hainbat eragile, hainbat profesional agertuko dira hor islari moduan. Azkenean hemen ere ba esperientzia esberdinak erakustea baita helburu eta baita nola baita, ba, profesional euskaldun oien guztean zare bat sortzea, bedaien alt, artean elkarrezagutzea eta bueno, albalitz, ba, proiektu berrien zorkuntza ere albidetzea mm -hmm. Ikastaroak eta jardun aldiak berazora ipatzen nintuen baionakoak mm -hmm. baina noroitarazi zei baren eta iruñan ere badirela eta ez direla berdinak Olen. eta edo ere parte hartzen alduela mm -hmm. hemendik nahi badu iruñan adibidez ateraldi polita zaiten alda eta hori ue uren webgune Aldira, xe, eta zure maitena dira sietea xungusiak uh, mm. ikusi dut ere eh uh, ipatzen ginuen uh, ipar euskalherrian eta hor erakasleak bazirela uh, nafort jentzat diozik kastaru homologatzea kere bazirela mm. hemen go, ez daulakurik pentsatu, ez? Ba begira, hori da EA-en, ez, ezko jaularitzaren bitartez, EAEko Euskal Autonomia Erkidekoko irakasleentzat homologatutako ikastaroak ere badira, hau da ez, lortu dugu, zare ba, publikoan dauden irakasleek e, ikastaroa egin ezkero, ameritu ba, moduan kontutan hartzea. Nafarroako gobernuarekin, eskuntza departamentuarekin ere, itzartu dugu berdina, iruineko ikastaroetan parte hartzen duten, Ba, Nafar irakasleak ere merito moduan eh lortu aldu dituztela e, puntuak Ipar Euskal Herriaren kasuan saiatu gara baina hor e, nolera baitezan, antolaketa ezberdina denez, ez dugu lortzen ondo ibideratzea alde publikoa, baina, bai, azpimarratu, zehaskarekin akordioa daukagula, eta zehaskak beraien irakasleen formazio gisa ulertzen dituela udako ikasteruak, eta zehaskak ordainduko dien matrikula beraien irakaslei udako ikasteruetara etorri izateko. Orduan. Ez dauka homologazio izena, baina bai irakasleen e, formazioan onartuko dira eta zehazkak ba, esan dakoa. Bereien irakasleen matrikula duan eskeniko dira. Uh -huh. Diru laguntzak ere hor uh, aiterrik uh, proposatzen ditu doberia lagunak adibidez, hemengo herriek ez dute olako egitasmo dik ba Egi, momentuz ez dugu lortu horiegia da ezkaera urte do bideratzen dugu eta hantzaba bueno, ez dugu lortzen <laughs> kazu egitea edo, edo bueno, baita egia da ba, eudalerri gehienek ere ba, ez daukatela neko dirurik edo ez dutela ezkaerarik ere lortzen. Apurka-apurka eta urtero ere ba, lantzen joango garen gaipat bada. Mm -hmm. Aipatu ere adibidez ba, udako ikastar bak, Baionako ereintza euskaltegian, ez Aekaren euskaltegian emango ditugunez, ba a, Ipar Euskal Herriko Aekako irakasleek ere matrikula doan daukatela, eh udako ikastaroetan, ez Baionako ikastaroetan. Mm -hmm. Orduan bahori, ba hori, ba Ezpada administrazio batekin, ba, beste elkarte doerakundere batekin, bai zaiatzen gara laguntzak ere lortzen, ba, udako ikastaretan parte hartu alizateko. Mm -hmm. Ados, udako Euskal Universitatak antolaturik ikastaroak beraz aurten ere baditu mm -hmm. zuen, eta behizene emaiteak bukatzen dira aste bat lehenago, ez hori da? Hori ba, da, bai. E, e, e, Obeda lehenago emaitea? Bai, Albada bai, segainera talde batzu dagoeneko osatzen hasi dira, ba, talde txikiako hobeten ditugu, 10-12 pertsonakoak, uste dugulako hobeto eta gustorago ikasten dela talde txikietan. Orduan ba, bueno, interesa bueno, sartu dabila gure webgunean, hirugebikoitza.eu.eus Hor begiratzeko, eta izen emateare bertatik egiten da, diru laguntza, kordutegiak, egiten bat bertan-bertan daukazua guztia, eta izen ematea aipatu bezala, ba, ikastaroa, hasi baino, aztebete lehenago itxiko da. Hor uh -huh. da, ba, interesa daukana, sartu da aldila, alik eta alazterren. Bai, betetzen baiti da. Bai. ongi, mil eskerrein itz, irati mm -hmm. eta besta aldiak, te? Hor, zondo, eskerrek asko zu behin, nahi duzuen arte, dago Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, kuskal irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldien txai joan, Eskoalerriko bakeprozesua izanen da aipagai. Baigorin, dolazonbait aste iraganden bilakaeraren jardun aldietan, Eskoalerriko Unibertsiate Erikoiak komitatu du eguzki urteaga soziologoa gaiaz mintzatzeko. Bake prozesua eskualerian, haipagai, okanpoko mintzaldian, hastezkei narratzean behatzi honetan euskar erratietan, errepika, hortzegunean, horren batean, iduleiko Zetaput zortan bukatzen da gaurko, eta bihar, elkartzen gira, usai amezala bostak eta seiak artean, eta bihar, Horretbegoat gurekin izanen da ostegunero bezala belakoren azken diskoa orkestuko dauku biar. Eta horretarazten dauziet gaurko elkarrizketa, gaurko kronika galagagarekin, galakagarekin hi-selfie mankizunaz adibidez, entzuten alko duzila biar euskalihatiak.eus web gurean, itzeta putz mankizunaren sailean, seiak euskalihatietan!